دا سے نیک بند دے لو اقسم آلاللہ الابر رہو کد قسم خڑو قسم پورتا کداللہ پنن نو اللہ باغ قسم دا دپورا قوی وی گئی پہ خبر قسم مقصد دار ہے چکدوی چزماد قسمی چی دا سکار برب العالمین قوی او دا سکار بکی کی نو دے با اللہ پا قسم کی نو دے با قسم کی نا کا منراونی بلکی پخپل قدرت او پخپل فضل با الله رب العزت هغه کار سے کوي کای وات او دا حدیث کراغ اجل الله بندگان او کډیر داسه بندگان دي کای او قسم اخري کنا نو الله قسم پور کوي لکه روایت کې مرتضی پزیراشی وای فینست قطعات مات ویلو کچره وسو تا قدم یا یستغفر لگا چې بخنا او غاڑی دیتا تا نصف الف داسه فاستغفر لي نو مالا بخنو غارفه استغفر له نا عمر رضی الله عنہ بخنو فدا در کوي چې په دین کې کده چا مرتبه لوي نو دغه کته مرتبه وال نم د دعا او استغفار مطالبه کول شي یک شک او شبنشتہ چې د حضرت امیرالمومنین فاروق عظم رضی الله نشان تا صحابه رسول تابعین څنګه ورسی او تعالی الله حبيب کیزي ور کوله په صحبت د نیکان نو باحانه ورته او توافقاله له ما عمر رضي الله نور تويعه نه تريد ويتو اسكم را ليرات المديني منوره القران اس چرخه قال الكوفه و زقوفي قال الا اكتب لك الى عاملها و زتا ته ختم لكم د کوفي گورنر تا کس ضرورت ویتاس رہسانات بكاي قال اكون في غبره الناس اكون في غبره الناس وی فقراء و چې ځقف قراو غریبانانو خلکو کې مححبوي ل دا ته لرمه چې سووک م پی جنی ده خبربان دی جناولو یاو لوی حالت ځې وختدا خبره ب مخصوصي چې شهررت تی شي و یوه ماله گورنر ګوررن ګوررن به زما عزت ک یا به میوکې جن ټو خلکو کې مشهور شم نو بیا به د خپل مخصد نظر پاتې جکد ډېر خلکو تعلق و واخړې د آخرت د تیاری نه څه کوي پاتې کوي دې وجنه بازو نماولي کلی د علم د حصول لپاره آداب او علم کی دام دي وې قله تعلق بری علم بدر تعالی حاصلې کی خدمت چستا دور دور تعلقات کم نیو کو سادو تعلقات دي نقیله بای سرکینی او پاسی او استره مشيو دغه پکې واستاتوب د مطالعه د تصنیف د دین د خدمت دغه موقع نه ملاوي قله التعلق ناورته نا وی قال اتلو فی غبره الناس چیزه په فقیران او غریبان او خلقو کمدامات ډیر محبوب ودا فلم ما کان من العامل المقبل نو ی هر کله چو آغا کال راکین کې نو رجل من اشرافهم حج کړو یو سړی د اغ اشراف د دغی کوفی والونا فوافق عمرو نودا موافقت عمر رضی اللہ عنہ سراغ فساله عن اویس ناغت تفوش کو د ویس رضی اللہ مبارک فقال ترکتہ و ما غفریخ کوفه کیو رسل بیت رسل بیت داغدا سے زوڑ مور کور وجبستہ و ایجاد را غورزی قلیل المتاع او ډېر کم سامان والا نس سامانونو دا سے زوڑ غنته کور کوفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما يريدني دل رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چ فرمایلي يا تي عليكم اي ابن عامر را بشتا وسو ابن عامر ما امداد من اهل اليمن صار را امداد يانو ده اهل من مراد ده مراد خبي من قرن كان به 12 سر طغانه ده برس بيماري وفار خبر امين نراغه نخشوه ده الا موزع درهمن مگر دیو درهم امرزه لهو والدتن او ده دو والده و هوا بها بر او ده دا غصره دیر احسانات بکو اللہ وقت سمال اللہی کده قسم پا اللہو قرولا بر رہو اللہ قسم ده دکورا کوي فینستتواتاوی کچری وسو طاقت دیوی این استخصر لکا چه دے بخنو غاڑی تا د پارا ففان فاتح او نو دغا قسم ده حجن چوا پس راغنو اویس او تراغ رضی اللہ عنہ ہوتا فقال استغفر لی وی مال بخنو غاڑا قال اویس او رضی اللہ عنہ ورطوئی انتا احدث و احدن بسفرن صالحن وی تن نوے نوے دن ایک سفرن راغلے ده حرمین و شریفین و نراغلے فستغفر لی ما تبخنو غاڑا ما نسنگ ده دعا مطالب اکی قال لقیتو عمرہ اغوارته زید عمر رضی اللہ قال لقيته عمر اویس ورته وې ته جوړ دو عمر رضی اللہ مصروفه ته جوړا زما خود نه کړی قال نعم ویه نو فاستغفر له او باندې ورته تو حنا قوس الفاطین له الناس خلقتی بو اصل نو راغون فلبي خلق له فتو له بجدا خدوم را عظیم شخصیت دی چې فاروق اعظم یعنی طلب د دعا کوي رضی الله عنه نو خلق دا پې شول او دا دونګر خلک ورته راتلل د چې د پوه شو چې دما په شوتتو شو نووفاللهقالله ووجي دغه ځې نه په خپند مخلاو اوه چاتی پتهونه لګې دا او ځای معلوم به شو نهديې درته داډ اغو دا په احادیثو سوو کې مستقل باب د دبارره کې را دي چې مور سره احسانات پول او دام برته ووي چې کله لوی د رژې واللهکتې د ری بخنا وختش لیکن او سب دل حدیث ذکر کی عمر رضی اللہ عنہ ویزو او حجتت لم نبی ریسلام نمی اجازتو غفتو راتوی روراتقو حرم شریف لزی او گرمونگا دعا کی حیر نکی سید البشر عمر رضی اللہ عنہ ہوتوئی چی دعا کی مگر حیر نکی رواہ مسلمن لدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے وصل اللہ تعالی وفی روایت لی مسلمن فیو روایت دا مسلم شریف کے دارنگ راغلی دی آنو سیر ابن جابر رضی اللہ عنہ دو سیر ابن جابر رضی اللہ عنہ نا چه ان احل الكوفتے چه بے د کو فی اسی دن کی وفدو علی عمر رضی اللہ عنہ دید وفد پا شکل گراغلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا وفيهم رجل اڤدای کیو سره ممن کانا یسخر ویس چاغبدا سټو کی قوله د حضرت ویس رحم الله سره اود دوی دور لوي شان نپي جن دو نو په دا وړاله کیو سره واغبدا سټو کیو مسخري د حضرت ویس سره کوله فقال عمر نو رضی الله تعالی عنہ فرمایي دی هل احد من القرنیین عمر رضی اللہ عنہ فرمائل وید قرن قبیلی یوکس دن تشتا فجاہ ذالک الرجل ندغت سراغے فقال عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ان رجلن یاتیکن من اليمن تا سوتب یو سره راضی د یو قال له اویسون او هغه ته و اویس و لیکيږي نوم به اویس وی لا یعبد یمنی نبفر زیغه په یمن کې غیر امه هی بغیر د غیر ام بغیر د مورنا لهو چې د پارب قد کان وی بیاز او د ته په بدن باندې د ابرس او د بیازه ګبماري راغله وا فدا الله تعالی ندز الله نو دعا غثوي فازحه نو الله د بيماري وتی لکڑی الا موز الدین او درهم یاد یو دینار او درهم مرز باد او بزن وزن کی پاتې فملقيهو منکم ارا وحوک چور سرا ملا او شود تا سنا نفل یستغفر لكم تاسول ري بخنو غاړي تالب د استغفار وکړي د وخني وکړي نو د دې کې وره یعنی طالب د دعاو او د استغفار دے دی او افضل د غرض مبذول نه په یو وخت د عاصم راغلي دی د مسلم شریف ان عمر رضی الله عنه قال عمر رضی الله عنه فرمایې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ما ورېدلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه یقول چې فرمایلی ان خیر الطابعين ورف الطابين كرجل يشرى ويقال له يس يا غته ويس رحمه الله ولي له والدت اولداه ده پار او دې راوي سره ده سام كون کي وي وكان به بیاض اولداه په بدن کې بیاض او نصوال او الله غټول لري کو مزرديو درهم عمره زې وفاتي پهرو هو فلی سخفر لکوم ک ملاقات مور سره شو نورته وفر معي چې تاسوله د مخفررت دوو کې دا دبيفضت دی او دا وي چې غوره سرړی د قتهمرطببيال نه د دوه مطالبه کولی شي قولو هو پهې حیز کې تیر شو او غبره غبره ان الناسې د غینې محجبه شه او اسکان د بعدې با په کې ساکن نه او م د او غبراه او ناس چاتهيوههم فقره او هم وعالي کو هم دغریبانرو فقیرانو خلکولوي ومللهور ف هو یعنی من اخلا او ه هغهس هوکو چې شخصیت پېژند نه شي د ووجې د ګډډوالی د دو یعنی هغه په هم کو معاشره کې پیجن دي نشخلقه کې پیجن دي نودتا غبرا الناس وي جمع مدد جمع امداد وي همو دا کو معنا د اندادیان راضی و الناصرون الذين او امداد څون کیا اغه یمیدون المسلمین فی الجهاد چا غیب مسلمانانو صرف جهاد کی مدد کولو دو بار انل خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا لہ فرمائے سازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ میں اجازت طلب کھڑے ہو اجازت میں غختے نبی علیہ السلام نہ تو بار عمرے کی فاذن لی نور اللہ حبیب ما اجازت کرے وقال دو پوخ کی فرمائے لی لا تنسنا یا اخی من دعائک مہر و منگ مونږ غره دعا کیږر نکړو خپل دعاګانو کې مو هیر وکړو فقالو الی الله حبیب فرمایله کلمتن یوداسی کلیما چې ما یسرنی ما ته خوشاله وی ان لی بها چې د مقابل مقابله کې دی شی ما لر د دنیا لا ټول د دنیا یو یو په لګا ټول د دنیا شي نو زوب په هغه خوشاله شب کو دی خبر ډیر خوشاله کا چې زما شان لو ګور او د سید البشر مقام و مرتبه تو ګور او سارا د دمره لوی مرته وینم مال وې شمغه دعا کیره ومه وفي روايه فايوري الله حبيب صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه تو فرمایه اشريك ناايا او خيفي دعا يك اي رو رب مونږ دې په دعا کې شریک مونږه ګره هيره ومه حديثن صحيحن دا حديث صحيح دی رواه ابو داود والترمذي رحمههما الله وقال امام ترمذی فرمایلی حدیث ان حسن صحیحہ د حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے قال نے فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یزور قباء د قباء و لؤتکم د مسجد قباء سر غیر چاپی ر صحابہ کرام دیرو یا خاص کر قباء ملاقات تب دمسجد قبار اطلو راکبا کل سور وماشین او کل فیدن دمسجد قبار زیارت تب راطلو کل وصور راغد اللہ حبیب کل وفیدن راغد فیسلی فیه رکعتین او دو رکعت مزبی فدی جماعت کے روک متفقن علیه وفی روایت او قیو روایت کراغد اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اتی مسجد قبار دا اللہ برات لو براتلو مجد قبات کل سبتی هر د اختی پر رز او راکی بن کلب سور راتلو ماشین او کلب فیدن راتلو دا دا اختی رزو لیوا نو محدسینو لکلی ویچون کی قباوالبا دا جمی مستنوی ریح السلام سر راتلل نو چکم کسان با دا جمی مستنو راغلی نو دا غید پښتنی د پاره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم راځو چې دا دی ولي ندير هغه دی کې وای وای د مرګرو حال معلومول ا دې سرګرور دی عمر دی حال چې معلومه ناغت دین د کار نکینی نا چې ته پښتنه کې چې تول نوي تول نوي یو خدای کې د مرګرو د حال ته پوس راشیګ بیماری عیادت راشی قبل پریشان حال دی نو دیوبل حال له مسلمانان خبر شي نخاف کرد افتی د ورز وجداوا چلاغه مرغورو پښتنه به کوله چې دا اولی حاضر شوی نې وکان ابن عمر يفعل او ابن عمر رضی الله عنه چې بمدا څه کول او روایت صحیحو کې راغلي چې څوک مسجد قباء ته لاړو یا الله یاسور لاړو اوا غزه کې دواره تاته نفلوکل ندیوي عمر هم رثواب ورته ملاوي خاص کرکره نو وی نډيرا خبر نه پهره ورس چې څوک لاړو لو دیوی عمره عمره ثواب دته ملای او الله تعالی باب فضل الحب لله والحس عليه واعلام الرجل من يحبه انه يحبه وما لا يقول له اذا علمه باب نے بیان د فضیلت الحب في الله دا الله د پارا یو مسلمان د بل سر مینه ساتي د دین د واجب نه عظيمان د واجب نه اداغه د تقوا د واجب نه او د باپ کی تیزی د بده چیر الله د پار دی امه او مسلمانان یو بل سر مینه ساتي والام الرجل او پدی باپ خداري چې خبرداريب او رکی او سړې مَن یُحِبُّهُ عَاشَاتَ چیزې ور سره مینه ساتي ورته ویچنه هو یُحِبُّ یاره دې د سرمینه ساتي د الله د پاره ومانا یقول له او سبو یاغ د ته را عالم هو خبردار کی چې زدا الله د پاره تا سرمینه ساتو قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شنو یې محمد الرسول الله الله خپل کتاب عظیم و شان کې فرمایي محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ ہے والذین معه اوا کسان چې دوي سره مرګ لري د مهاجرین او انصار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اشدوا علی الکفار دای سخدی په مقابله د کافرو کې ورحمہ بينهم اودای ارحم الذین ارحم کون کی دی پخپل منزکی او بل سر ایمینه لا محبت اله اخر سوره و ادا آیات مبارکۃ اخر د سوره تا پوری وقالت اعلی او فرمایلی دی اللہ تعالی شلویره والذین ها تکسان تبوؤ الدار چیا غی نیوله د کور په مدینه منوره کده مخ کې نه مدینه لا غی دار دے انصار دی والایمان او د مخ کې ایمان روړي من قبلهم مخذ دو دوینا يحبون من هاجر الیه دای مینا ساتی دا وچا سرا چې حجرتو هجرتو کې د دوی طرف ته نو د مدینه را امسوار د مهاجرینو سرداسي مینوا مال ور سرنیم کوه پوری ور سرنیم کوه او محبت ساتو لې چېاب حجرت کولو انس رضی الله عنه روایت نا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال که <خش> نبی علیه السلام فرمائی لی دی سلاس من کن نفیه دری خبری دی هر غصوب چیوی پاغک دا دری خبری وجده بهن حلاوت ال ایمان نو دی با ممی او محسوسوی با د دریو خیون دو جنخو گوالی خو ایمان دی ایمان پخفن با پوئی این یکون اللہ و رسوله یو دا خبر را چود رسول وبات حف و اله در محبوب دتا ممت favour عاجان سوا همه چی عاج سوا دہ اللہ دہ اللہ دہ رسول نے دی دع اللہ دہ اللہ دہ رسول سره دورا منده چی من سوا دہ اللہ دہ رسول نے چی سمر دی نو دعوعتول سیزننا زیاد محابتی دعاللہ دہ اللہ دہ رسول سرر اذا خبر وګوره په خلوان احسان را او په عمل کې ګران او چلې چلاسان نه کی لکه مثال پتور باندې یو سړي باندې خوشالي را لواد نوزته والدين سووي کور کې زنانہ سووي ماحول سووي معاشرت سووي رسم او رواج سووي او الله او رسول سووي نو دغه وخت کې محبت پته یا مثال پتور او سړي او د زړه سره غاړي چاله <سؤال> زماشکل لران غزانو غنته وید يهود غنته دي او الله او الله د حبيب محبت دس تقازا کوي يو سړي د سود یاد نور حرام او گناهونو کې مبتلا دي ندد دو فاحشات سو اي او الله او الله رسول محبت سو اي واي يحب المرء او دا چې محبت ساتي د يو سړي سارا لا يحبوه الله للله نو دغ سره منن د ساي مګ د پاه د رضا د الله يک خبرهګه چې د بد ګړی او د فيکوفرې چې د واپشي په قفر کې بعد ا قزهُ الله منه پس د نه چې بچ کړې دو سا الله د دغنا نو د داسې بد ګړ کفر کې واپس کېدل کا یکه هو ایقز ف الله لکه چې بد غني دي دا چې دي په اور کې او ورغرزول شي لکه اور کې ورغرزي دل او ورغزول بد غني د غشان کفر تواپس کې دل بد غني متفق علیه وا نبی هره رضی الله عنه د ابو رضی الله عنه روایت ته عن ان نبی صلی الله علیه وسلم قال چې نبی رحم السلام فرمایلی سبعه یذلهم الله او فیذللیه ده ده زولة ده ده ده و کسانی دسوری یذلهم الله الله بدای دسوری دلان دی گرځی فی ذلله پا غسوری د عرش کلکی یوم لا ذل الا ذله فکمرا چي بسوری نی سیواد سوری د عرش د الله نا داو کسم کسان دی او امام عادل او خلیفہ عادل دی قران سنت مطابق فیصله کوي نو داغنی امام عادل چې غره قرآن او سنت مطابق فیصله کوي دی په فرض د قیامت د عرشې لا کیږي امام دی بادشاہ دی خدای عدالت او انصاف فیصله کوي عادل له او د دې بعض فقهاو لیکلي وي د دې دور دی او بادشاہ هاملکه چا عادل وي د کفر خطر دی زګل آغی ظلم داغی فسق او فجور خو یقیني دی او کفر مشکوک لري مباشابن او د مغزوان ده نشع فی عبادت الله عز وجل نشع فی عبادت الله عز وجل چې اغه نشع یعنی هغه شوی ده او دا هغه نشو نمازوی په عبادت د الله کی عز وجل ه پروت ورو کواله د دین ماحول او دا ورو کواله تر دیجه دا غبلوغ او دا غزوانی او فو عمر تر رسیدل طول در رب العالمین ته عبادت کی شي و رجلن او در مغه سړې دي قلبه معلقن بالمساجدي چې دا غزل د جمعه سره بس تړلې شي چې جمعه جارو کول غاړي صفاقول غاړي پدې کې د درس او تدریس تنظیم کول غاړي پدې کې د پاپو د बिजلو هر قسم خدمات د جمعه کې ګور کې ناز ته او فکرې جمعه سره ورجل ان ادوا غسری دی تحاب فی الله یوبن سره محبت د الله د وجنا د الله د دین د وجنا اجتا علیه راجمکی کی دوار پد محبت د الله وتفرق علیه وجداکی کی پد ورجل نو بلغ سره دات چروبل دلر امراۃن یی زنان ذات حسن چر هاوند د حسن و جمالن او د جمال وی. ه نو دورتهوي انخاف الله زده الله د يری او د الله د يری نه دګنا پرخوا نو د پررض دېمت د عج د سوری د لاې وورجلون اوبلغ سری د تهصد د ق د قط خراې کولو پهڅ خیر ف نو پ کو په پټې وکو حله تعله مشيلو ترد چې پته ن لې ګس د د في قوام آغچی لګویې خلاف ورک او را کینای د پټوالې نه پښتانه وای وای فلانې رضان نم خبر پټه نو پپټا پټا خیرات ورګی او بړي کې اخلاص وی بړي کې ریاکاری مقصد نه خیر خیرات په پټي طریقي ورګی چبل چاته پټول لګی او سوکت نه خبر نشی ورجلن اوم کس ماغه سره د ذکر الله را یاد کو الله د دا قبر داهرۃ دا میدان محشر غټونه نقشې مخله کی دا الله ملاقات رایات کو خالین فضا سے حال کی چده په خلوت کی دیو خالی سکور سرشتنا فحافظت عنا کو نو د دستورونه وخت روانه شوی خالی میدان کې الله رایات شو او د الله د يرې نو د دستورونه وخت کی لاړی نو د غوم کسبم د پرد قیامت د عرش د سوري د لاندې متفق علیه ورته بعض علماء خپل معاملات چې روزانه سوی یو دا حدیثم بعض علماء روزانه وای دغه مفتی رشید احمد صاحب خپل معمولاتو کی ذکر کړی نو ورته دا حدیثه سر څالو روزانه لستل پکار دی چې داو کس مخالقد دی آیا بدی کی زیم وکړي نو بعض خبر دی د جمعه صفائی دی کوي د جمعه سره د عزت لرلي دی جمعه دا ابا طول دی کوي خیر خیرات واسکا الله ورکړي نو په پټي طریقه دي ورکړي وان د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده قال فرمایي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ان الله تعالی يقول يوم القيامه رب العالمين تعالى جل و قدو فرمایي پرذ قیامت اين المتحب ابو و اکم زیکی دی اغا محبت ساتن کی بجلالی چه غیب زمان جلال تا او زمان لوی شان تا نظر کولو او زمان د وجن یو بل سره محبت ساتن اليوم اذلهم فی زولی نن رزدئی دا, دا سوری دا لان نگرزوم فی زولی پا اغا سوری دا عرش زماکی یوم لا زول الا زولی وكمارضبانی چې وسورنی سیوا دا وسوري د عرش زانا رواه مسلم له حدیث روایت امام مسلم رحم الله ذکر کړي وانو دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت کوي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ولذی نفسی بی دیه قسم دی جما پا غزاد چې نفس جما بی دیه په دست قدرت دا وکړي لا تدخل الجنه تا تا سو جننت رشیدن نکیدے حتا تؤمنو تر دې چې تاسو ایمان را ولا تؤمنو او تاسو ترې پوری کامل مومنان کې دې نشي حتا تهاب چي تاسو پخپل من کې یوګل سره محبت وساتې اوا لا ادل لكم الاشير ايات تاسو لا خبردار او خود ننقوم په يوشي اذا فعلتمه چکل تاسو اغكار اختيار کوي نتحابت يوب الصلو المؤمنه پیدا شی او دا حکم نارینه او زنانو ټول سلام پاره یانه افش السلام بینکم سلام خور اور په خپل مرز یوب دا سبب د محبت ته یو مسلمان نارینه لري فناره سلام اچي زنانو په زنانو سلام اچي افش السلام بینکم په خپل سلام اچول عام کړي هر مسلمان دی په مسلمان باندې سلام اچي رواه مسلم وصلی الله تعالی علیہ اویده دغه ابو حریره رضی الله عنه نو روایت ته عن النبي صلی الله علیه وسلم اویده نبی علیہ الصلات والسلام نہ دا روایت نقل کئ چې ان رجلا بشکيو سړے زارا ملاقات طل او اخند ضرور له چې د د پاره په قريه نه خراب بل کلی داه ملاقاتتلو او دینی روح ولی نور س دنیوي لالچ او هرس نو فارضد الله لهو على مدرجته ملکا نو په انتظار کې نو له الله دغه مسلمان نر على مدرجته بلارد دته ملکن یو فرشتہ و ذکر الحدیث اله قوله او د احادیث ترتیب پر ذکر کو اغم علت ته خصوص کو چیتلی کلی لسنده ودل تزما یو ورور د دینی ناغه ملاقات تا ودور سه اراده خو د نیش تا وینه وی خال لازم تذکر اوله مو الله تا سره مین ساتي ان الله قد احبك بیشک الله تا سره مین ساتي کما احببته فيه لک تدغور مسلمان سره مین ساتي فيه الله بارک رواه مسلمن دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې وقد سبق بالباب قبله او د مخکینی باب کې چیر دبر راغني عازم رضی الله عنهما روایت کړ ان النبي صلى الله عليه وسلمات نبي عليه السلام نا نقل کوي چنه هو قال الله حبيب فرمایلي دي في الانصار الانصار مبارک چا يحبهم الا مؤمنون د انصار او صحابه سره محبت نه ساتي مگر مؤمن دکويته انصار له وي د الله دا, دا حبيب امداديا موددي هيته زه ورخړو او دا هر کسم مه حفاظت فرماي له ولا يبغزهم او دا انصار او صحابه سره بغز نه کوي الا منافقون مگر ا رسولوي چې منافقو د چا پزرو کی چې صحابه سره بغز دي نو دا د هغه د منافقت نه خره چه صحابو سره چاپزو کې زرب او بغض ده <تصفح> نو بس دا منافق ده من احبهم او څوک چې د دوی سره محبت ساتي احب الله الله ولا هغه سره محبت ساتي ومن هم ابغضه الله او څوک چې سحابه سره بغض وکړي نه نو الله به د هغه سره بغض وکړي متفق علیه وعن معاذ رضی الله عنه تحدت معاد رضی اللہ عنہونا نوائیت تقال دے فرمائی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول معوری دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائی قال الله عز, وجل اللہ اللہ عز و جل اللہ فرمائی لی دی عز چلی عزت خاوننے و جل اللہ دلوی شان خاوننے المتحابون فی جلالی اغمین ساتن کی چې غ زما جاللو لواليته نظر کوي او د یبل سرمی لهم ساي له د دغی خلکو د پاه چېره الله د پارې یبل سرله منابر من نور مبرونه د نور د نور ناب منبرونه جوړي او دای بهپغیبان الناسوي پر از د قی یغ بهته هممون نهبيونه وذا او بیاله مسلام، او شوهدا کرام بم دای په دي مقام باندې رشک کړي دې تجوزی جزئي فضیلت وای باز خلکو ته جزئي فضیلت داسې ملای او شی چې اغاغه انبییاء او شوهدا او د پاسي ابر له مخيال دسي او مجموعی له حاصل د انبییاء او فضیلت ته دیره سينا دې ته جزئي فضیلت وای یعنی په یو خبره کی په یو خوې کې یو سړی ته فضیلت د ملائک او د انبییاء او د پاسه شي و مجموعه فضائل چه نبی را جمع کی نووی مقام تا بل صدیق و شهید نشی د ثیرے رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح وان ابی دریس الخولانی رحمه الله تابعی دریس الخولانی رحمه الله روایت ته قال فرمای دخلت مسجدا دمشق زوردن نشوم جمعه د دمشق فایرافتان نا کا پی او زوان ناس ته براق بر الصنايا دا محامه غاخي پړکی وایذ الناس معه خلق ور سر ناس دي فایذا اختلافو فی شیء کله چې دې خلق په یو مسله کې اختلاف راشي نو اسندو به له هغه لرې مسله پیش کینو چې هغه ورته خبرو کی و سو درو عرایہی و اشھدارو الرایح او دیدا اگر رائے معلومه کی نفاقی عمل کئ فسالت عنه نما تفوش کوجدا سوک دے فقیل ها مواز ابن جبل رضی اللہ تعالی صحابو کی پلوی علماء طالبان ناس و تابعید. او مسائل و دین اس دکولو چې مسله کی به خلاف رائے مواز ابن جبل رضی اللہ کو نے فلما تان من الغد قلچ سباش وانو حجرتو زو وقتی لارد فوجدتوه نما امون دو حضرت معاذ رضی اللہ عنو قد سبکنی بالتخجیر چی اغا زمان اروان دے شعر دے فو وقتیت لوکی دماغ اصفا خیر موز وقتیت دے شعر دے ووجدتوه فوجتہ قد سبقنی بالتهجير اغه ما نو وخت لار ده وجتہ یصلی او ما زم د چ موزیک او ل فن ته زورتو نو ما کو حتا قضا صلاته موزي پورا کو ثم جهتہ من قبل وجهي او بیا ورته داسه د مخت طرف نرا له فسلمت عليه سلام می پیو ماوي والله اني لو احبك وی مارت وی قسم بی الله اللہ پا ذات عالیہ زدر سرمین ساتقو زکر دار اللہ دا حبیب لئی صحابیو لئی عالمو لئی شانوالو فقال آ اللہ وی دا اللہ پا ذات دی قسمی جتما سرمین ساتقو فقلت آ اللہ ماوی آو پا اللہمی دی قسم بی فقال آ اللہ آیا پا اللہ دی قسم بی چدا سر فقلت آ فأخذني بحوته فأخذني بحوته رداءي نوين او مالره د کنارې د صادر زمانہ فجذبني له ځان طرف ته راخ فقال ابشر رالي وزیر او خوشخبری والا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي يقول چه قال الله تعالى چ رب العالمین فرمایلی وجبت محبتي واجب شوه ده محبت زما للمتحابین فیہ چې څوک زما بارک دی او بل سرمی نصاتی چون کی صحابی سره ده صحابو د دې صحابی له چمی نه میرا رضی الهی کساله نشتا سنبال نشتا غسل سقطیدار نشتا چې دی ولاږي وجینو وی زیره وره الله وای زما محبت دا هغه چارو فار واجب ده للمتحابین فیها چه زما دparagraph یوبل سر محوساتی والمتجالسین فیها او زما درزال paragraph یوبل سر ناشتی اوور دا دین پس ذکر کیوی ا دین ز ذکر کی س دنیوی لعلش نشتا استاد د طالبانو نس غواڑی او طالبان پس غواڑی او نه په دینی علم باندې اختیدار او کور صحیح او بنگلی او دا ملاوی والمتجالسین فیها او خلق چه غیناس وی پا مجلسونو کی زمان در ازاد پارا والمتزاویرین فیها او غزمان در ازاد پارا چی دی یوب الملاقاتون لزید والمتبازیرین فیها او غزمان در پارا چی پا یوب المال لگئی مال لگویق و مقصد سی دی فیع اللہ و ایزمان رزا حدیث صحیح دا حدیث صحیح دی رواه مالک فی المؤتواه دا حدیث امام مالک رحم الله فو کے ذکر کړي بیسناد ه صحیح پسندي صحيح حسرا او قوله حجرته دې حدیث کې تیر شو اے بکرت وختي لا او دا په تشديد د جيم او قوله الله فقلت الله ويول په حمزه ممدوده سره د استفهام لپاره او دا دېم کې حمزه بلا مد المد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ عن ابی قریما المقداد ابن معاذ کرب رضی اللہ عنہ ده حضرت ابی قریما مقداد ابن معاذ کرب رضی اللہ عنہ کی روایت سے قال اللہ حدی فرمائے لہ حب کاله چې محبت ساتی یو سړی د خپل ور سره د دین او د ایمان د وجه نفعلی یو خبره ناغله خبردارې ورکی چې انه یحبه چې به شک د دې د شرمې نه ساتي د دینداري د وجه د ایمان د وجه د اسلام د وجه لري او مسلمان د مسلمان سره مینه را له دې اغله خبردارې ورکی چې زده الله د پاره کا شرمې نه ساتي ارواح ابو داؤد د دې حديث सुरुवात امام <سلام> ابو رحم الله کړه او ترمذی یو امام ترمذی رحم الله واي حدیث صحیح و دا حدیث صحیح ده وان معاذ رضی الله عنه دحضرت معاذ رضی الله عنه نا روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بشکره رسول الله صلی الله علیه وسلم اخز بی یده معاذ رضی الله عنه او زمان لازداغی پلاس و مبارکو کیو وقال وی فرما لیا معازو اے معاز واللہ انی لو حبوکا وی قسم میری پا اللاز بے شکتا سرمین ساتم دا اللہ حبیب وقتا او دا اللہ مواز رضی اللہ عنہ لیو مقاق چھ چاہاں خرن اللہ حبیب من ساتیو پا غمین قسم خوری وی زمان دا اللہ پزاد قسم اے معاز چھ بے شکتا سرمین ساتم او ثم اوسوی کا او بیا وسیتکو امتا تا یا معاضع معاض رضی اللہ عنہ لا تدعن نکی دبر کل سولات مپریزا دا ہر مصپسے دا فرض مصپسے دا دعا مپریزا تقول توایا اللہم آعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت تا یو دے رلوی دعا اللہم یا اللہ آعنی مال توفیق راکی او زما سر مدتو نصرتو فرمائی علا ذکر کستا پیادو نگو را ذکر سر چیو سری دا قبر یاد دی خیرت را یاد دی اللہ ملاقات را یاد د ذکر سلوئی قرآن از دا قول دین از دا قول اللہ همائنی علا ذکر اللہ استا پا ذکر و یاداش قولوکی ما سر مدتو کی اگو رد اللہ لحبیب دو آگانی غیت جوامع القلب وئی لفظ یومی وعا پختم کیوئی وی کو خوزا کی دریاب بن کرده نگور زکر سبحان اللہ الحمدللہ تووئی زکر تلاوت لوئی زکر دا قرآن ذکڑی تووئی دا قبر دا خیرت فکر لوئی اللہ هم آئینی علا زکرک اللہ ما سر مددو کی استعبا یاداش کی و شکرک او ما سر مددو کی چستا دا نعمتون و شکر داکا اللہ اختبیش میر نعمتون دی دینی و دا غدینی او دنیاوی نعمتونو شکر الله با ته توفیق را کی چې صاد نعمتونو شکر ادا کړ او حسن عبادتیک او ما سره مزدتو کی فخایسته عبادت کول او استادایسه عبادت سره وای چې د سنت موافق ځکه رسم او ریواج والے عبادت تخایسته نه او مردود ده او نه مقبول نه حسن عبادتیک حدیث صحیح رواه و هداود و النسائی بیسنا دن صحیح نگران فرض موسپس ادا دعا, دعا کوئی اللہ ما امنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتی دہا تانس رضی اللہ عنہ ہونا روایت تھی دے فرمایے ان رجلن چی بیشک یو سڑے کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغد نبی ریح السلام سرو فمر رجلن بی ہی نتیر شیو سڑے پاگب <تصفح> فقال دی صحابی فرمایل یا رسول الله رانا رسول انی لا احب هذا و, و زما دی کسرد اللہ د وجه محبت دے فقال له نبی صلی الله علیه وسلم سلم اللہ حبیب ورته فرمایل ا تا ساده خبر کړه قال لا هغه د ما خبر نه ور کړه د محبت و سره نه خوله می قال الله حبيب ور تو فرمائل علمه خبره کا چ زمال الله ر پارتا س ربينا فلا حقو رضا سره لالم وغسر يوزيش و بيوش فقال اني احبك في الله بشك زمينا ساتم دتا سر خدا الله باركي س دنياوي لالچ دنياوي صغاراز او مقصد ديشت اور ديکه خپل محبتونه کټ ک چنه اکثر محبتونه وي خوای کی س لالچ سو دنیوی غرض دی انی احبک فی اللہ زمین ساتم تاخر اللہ بارک فقال قبل صحابی اور تو احبک اللہ الذی احببتنی فيه احببتنی له محبت دی ساتی تاخر اللہ اغا اللہ احببتنی له چت زما سر اللہ دوجن دو محبت سات وی اللہ تا سر مینو ساتی دا کم زاد دوجن دو شتماس ر مین ساتی راواه ابو داؤد بیس نادن صحیح ہے اللہ تعالی علیہ باب علامات حب الله تعالی العبد والحس على تخلیق بها وسعي في تحصيلها باب دے بیان علامات دا محبت د الله تعالی چه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین رحمتہ وسلامہ محترم و تعال اچ لوی دے ال او بندہ سره دی او سره دے رب العالمین د محبت سره مخیدی او صلی علامات وال حس علی التخلیق به او ترغیب او چیزی ور کول ف علی التخلیق پیدا کول او ددا صفویون او فزان کی دی او بندہ سره د الله محبت حاصل شي وسعی فی تحصيلها او کوشش کول و حاصلولو د محبت د الله کی لدی احادیث او کیدل تا اعمال اخلاق صحیح چې داغې د وجر یو بنده سره د الله محبت حاصله کی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې وی دی قل فرمایې حبیب ان کنتم تحبون الله کای چری نو زر د شراب علی الله بقوم یوداس قوم هم چې محبت بساتی الله دا ہوئی سره وی یحبونه او غیب محبت بساتی د الله سره وای کی سره دین نواور یودانوی چې ماګر دین ته نقصان رسولو نقصان ځان ته رسولو الله به یوداس قوم راوی پیداږي چې دا الله به غیب سره مينای یودای بل الله سره مينای عضلت على المؤمنين غیبا رحمدلهوي در می کوون ک به د ممنو سره عزتن على کاافنا اوڅخ د کافر په مقابله ی جا هدو دخ س الله او الله لاره ک جات ب ولا يخافونه لو متلا او يریږ بهنا د ملامتیا د ملامتیا و يمكنه څوک چې سموي خدای پروا نه لري ذلک فضل الله د الله مهرباني د دا عامه کی چتیه رشوه چې هغه ایمان دې د مؤمنانو په خپل منس کې محبت دې د کافر په مقابله کې سختی دلی دا الله حل پلاره کې جهاد مصالح دې دا, دا الله فضل له یوتی هی میشا ورګو دا هغه چاله چې وی غواړي او فقیش والله واسع علیم اللہ رب العزوط واسع فرح رحمت والد علی موقع وعن ابی حررت رضی اللہ عنہ دہرہ رضی اللہ عنہ روایت تک قال لے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ تعالی بیشک اللہ تعالی شلوی دے قال فرمائی من عادا لی ولیят چاچی دشمنی وکا لی ولیان زما دیو دوست سره زما یو دوست ته اوغا یا بر دے یا جو دے او دا سره وسله دشمنی ک لاکه کوم اولیا کرام وفات دی اتم علماء حق جو ددی او سره دغه مخالفت ک د حق بارتی پروپاګاندا ک د قران د درسونو د حدیثو د درسونو یا د نور دینی جایز حق قارون خلق بندای الله او فقد اعلنته بالحرب دی خلق ته زما اعلان ده جنگ زما ور ته اعلان ده جنگ و ما تقرب الی عبدی بشئ او نته निदेशه ما ته او بنده په یو شی باندې احب الییا چیا غددر محبوبي ماتم مادا سن تو عليه چې ما فرض کړيدي پدغه نو غواره کوم سي زونه چې فرض دی نو پدې باندې بندہ الله تعالی نږدې دي کې لکه موږ فرض دی فرز ایمان ذکر فرض ده روزه حج زکات او جهاد فی سبیل الله دا ټول فرضي سي نو په فرضي سي زونه بندہ الله تعالی نږدې دي کې وماظو بددي او می شوي بنده زما عرب لالمین فرمایتتهقرربلي یا را نزدي کېږ ما ته بند نوافلی د نوافو پهذري د نوافو په ذري بان الله د ندي کږ لکه مسلمانان نری د ځناانه تش فرض فا کوئ او نوافلو کې شوک او راغبت لګوره نوافلو بانې الله بنده ندي وایي آمشو یو بند راد کږې معته د نفلي بعدتونو د ووجه حته اوحب به تر دی چې زه د اغ سره محبتو ساتم فده احب ته او چې کله د اغ سره د محبتو ساتم نوکن توسم او هو الذي ز عاشم غګونه د د ها هغه یس مو چې اوستر کی د دهغه یو سرو به چې دې د دل کوي پاغه وېدهه الکی یو لاس د دهغه یبس شوبه حاصله نیول کوي پاغه ورجله الکی او فد د دهغه يمشي به حاصله دی پاغه د دې نص مرادی علامه خطابی یولي محدث ترشه شافي المسلق ده اغه الله مخاطبی رحم الله او دې دینه مراد یو دی. سره الله ته نزدیکی نزدیکی د الله ای شملی شم لیدل کای زی غونا شم یعنی د سترګې بیا د الله د حکم مخالفت کیدل نه کړي بلکې اغه سترګو ټول کتل د الله تهابه راې دلاتي ده دا غونا دا نس مراد دي یعنی غونا د دا داسه دا دا خبره ناورې چې الله دې په ناراضی کی بلکې اغه خبر اوري چې غیبانې الله رازی کی او دد لاس اغشې نه را نیسي چې هغه لري الله دد نه ناراض شي بلکې دد لاس او حرکت او مهنت د الله پر رضاونګي کی وی دخ په اغ طرف لذین ش الله دپې ناراض شي بلکې دخپوت للی للیل د الله پر رضاونګي کی وی و ان سالانی اعطیتو کله ما نو سوال کوي زبولو ورکو ولاستااعازې او کې مع نه طلب د پهناهی کوي له او عزن نه نو خا مخ ز به دله پهناهی ووررکوم روهن وخواارريو ررحمهله معنا داعظم ته ما نه عالم ته ماده ته خبردارې ورکې ورتوانې اننی محارب له چې ځ جن کوون کیم سره چېڅوک زما د دو دوستستانو سره دشمنی او د غې وَاِدَا رُوِيَ بِالْبَائِ وَرُوِيَ بِالْنُونَ یودا سرے چی استعاز بی یودا دے چی استعاز نی نو مصنف رحمت اللہ علی در توئی چی دا استعاز روایت مشرے او په باسا رمشوے چی استعاز بی وعنه او ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت دے یہ فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایلی اذا حب الله العبد کله چې لام محبت ساتي دی یو بنده سره ناد نو आवाज ورکی رب العالمین جبرئیل علیہ السلام کا چې ان الله تعالی یحب فلانا الله تعالی چې لوي د محبت ساتي د فلانی انسان نارینه زنانه سره فاحبه نو جبرئیل علیہ السلام ترب کریم حکم فرمایي چې تم ور سره محبت وکړه فیحبه جبریل بده جبریل علیہ السلام اور سر محبت فینادی فی اهل السماء جبریل علیہ السلام پر تمام اسمان و ملائکہ کی اعلان کی आवाज کی ان اللہ یحب فلانا چه اید تمام اسمان و ملائکہ واو رہی اللہ محبت فلانی سرا فحبوه و تاسمر سر تاسم مینو ساتھی فیحبه اهل السماء نو تمام اسمان و ملائک مومن مسلمان سر محبت ساتھی او سم یوزع لہو القبول فی الارغ بیاکی خودشی دلرا قبولیت عاما پزمککی اے چی کم مومن دے مسلمان دے نو داغو پزرکن مومن محبت و منراش یو منافق دے بیدین دے جاہل دے چی داغو اہل حق سره دشمنی دا نو محبت کول دے انکو لدی مراد بلکہ کم چی اہل حق دی او ایمان والدی نو داغو پزنو کی ددا سے نیک بنده محبت وی منوی متفق علیہ دا نور روایت به انشاء الله به او ای و صلی مسلم شریف کی راوی قال رسول الله صل الله علیه و سلم چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې ان الله تعالی بیشک الله تعالی شلویده دا حب عبدن کله چې مین محبت او سات دی او بندہ سرا نداع جبريل لا جبريل السلام رو غاډي او روي پهي فقال ور تو فرمای اني اوحب فلان چې بيشتا زمحبت کوم د فلاني انسان سره فاحبهو نتم ور سره محبت او ساته فې يحبه جبريل نداغ سره جبريل امين السلام محبت ساتي سمو عنا دی فسماۓ بیا आवाज کی جبرائیل علیہ الصلات والسلام آسمان پی فی. یقول ان اللہ یحب فلان اللہ دخلانی انسان صرف بنا ساتی فاحبوه ورتصم ورسنا محبت او ساتی فیهبه اهل السماء ندا غرام محبت او ساتی اسمان او بیا اسمانونو هغه سرات رو روکا ترازي سميوز له هو القبول في الارض بیاتي خديشي اغلرا قبوليت پزمکه کې د مومنانو پزونو کې الله راغمي نواچه وا اذا ابغض عبدا فلش لا بوغز ساتي او بد غنيو بندا د عاجبري د جبريل عليه السلام روغړی ته یقول ورتو فرمای اني ابغض فلانا زنه نخوخ او بد غنم دا بلانے فاذغذو نثم بازو غا او ور سره بغوستو فايغذو جبريل نو اغل ر بد غني او دشمن غني اغل ر جبريل عليه السلام سومي ونادي کي اهل السما او بیا اسمان والو کي اعلانو کي چه ان الله يغذو فلانا و ايده الله رسول الله عليه سر دشمني دا او بغوس کئي غدو هو تامر سره بغزو سا سمه توزه او له هو بغدوه اوفل او بیا ک خود شي غلهه بغ پهمکهېګوره یو سر بهظاهرن ډیر لاان لهي او د مومنان زلوې بغز چې دا د خوی دشمن د د مسلمانانو پهښلیمی او د هر مسلمان کلیممی والله غ سره بغ د یبد کاره سری سره د بدکارو بدکار محبتې نو دغ اعتبار مشنه. دیو بدکارا بارکی دنیکار و فضلو کی اللہ کی نوا چاہی بغض ہوا چاہی بدگنی داغنے کرکی کر وانائشت رضی اللہ تعالی عنہ دم الممنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سر جلد نبی علیہ السلام لے گلے یو سڑے امیر علی سریتن فیو جماعت دا مجاہدی فکان یقرأ نوغا چې لستو به له اصحابي خپل مرغورو تا د امامتې په وخت کې فیصلات دی په مسجد قرآن به ورتلستو فیختمو بکله الله احد نو ار رکات کې چې بیت الله قرات ختمولو نو اخر کې به الله احد ورسرو سورہ اخلاص فلما رجعو چې دې دَ, دَ, د سفر او د جهاد نه راواپښول ذکر و ذالک للرسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیهم مجموعین دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ذکر کړ چیلہ الله حبیب دمونی امیر خو مونږ ته مشکول او هر رکعات کې دا قرات د ختمه دونه پس به سورہ اخلاص په الګ ور وکولئ نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل سلو ته پوشته لای ای شین یسنع ذلک د کم یو شی د وجره د داسی کول فسالوه نصاحب کرام ته تفوسو فقال نا وصاحبو ورته فرمایل لانها صفۃ الرحمن بیچون کی دی صورت کی صفت در رحمان دے دا اللہ معرفت دے جکہ دی صورت نون دے او سورہ معرفت ودی کہ اللہ پل ذات کل صفات بندگان او تقولی ودا صفات رحمان دے فانا احب ان اقرا لوزه محبات ساتم چلستلكم بهاي صورت سر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتو فرمائل اخبروه دل خبر ورکي ان الله تعالى يحبه چه دال الله ذات سر مين نه بچار جي الله ذات او صفات سر مين نه اگر الله ذات او صفات نو بس هغه انسان مؤمن مسلمان نه او ذا محبۃ الہی د पारा اول شی توحید ایمان داره وی خبر ولور کای جنات رسول محبصاتی متفق علیه پدی باندې دی حدیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده باب التحذیر من ایذاء الصالح باب د په بیان د یری ور کی ذاران رسولونه نیکا وکتا نیکان خپل کتا چې نیکان مسلمانان دي علما دي حافظان دي نور زندار خلګ نه نو تکلیف باندې رسي وزعافتی او کمزور او المسحاکین او مسکینان وکتا د دې بارکی يردا الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شویلې والذین یؤذون المؤمنین هغه کسان چې هغه تکلیف رسي مؤمنان او سترو والمؤمنات والمؤمنون والزنان وتعارى طریقې چې وایې ټکایې مال خري اسی په دروغ چړي بهتانونه پی جوړاي خو په څه طریقې هغه ته اذیت رسېږي بغیر مكتسبو بغیر د هغه نه چيده کړي نري فقد احتمالو نبي اشا کپور تکل د خلق بوختانن یعنی دروغ و قال تعالی فرمایلی دی ان الله تعالی چلویره فاملی یتیم و فلا تقهر هر چی یتیم ده فلا تقهر نپاغمان غالب کی گوا عورتې ما ظلم زیاته په مکو وا وامسائل فلا تنهر اور چی شائل له کو دنیوی سوال کوي یاد دیوی مسلې ته پوش کوي نو رټه با وام بر او ارچه حدیث تینو اگا دیر دی و ایفا منها حدیث و بی حریر رضی اللہ عنہو دا دین حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہو دے فی قبل ها کا غباب غباب تیچی دی باب نمخیو من عادا لی ولیا فقد آغنتو بالحرم و ایسوک چی دشمنی کئی زماد دیو او دوست سرا مومن دے مسلمان دے دی و دیچار سرا دشمنی دا نو زما دا اعلان دے دا جنگ او دا دین حدیث دا ساد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہو نے اصحاب کو چمخ کی تیر شو فی باب ملاتفت الیتیم فباب د ملاتفت و د نرمی کولو د یتیم سر یتیم سر بن نرمی کے وقولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قوش دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چوی یا با بکر لئن کنتا اغزبتا هم نلقد اغزبتا ربکر رب وی که تا دی په غضب کړي او ناراضه کړي دي هغه فقرا او مسکینان طلبا او خیاذول نبی شکاتاب ناراضه کړي وي خپل رب وګړهबाजी نیکان خلک دی دای په ناراضګۍ د سړینه الله ناراضه کی او دا غي په خدمت او رضاون غي د بندنه الله راضي کی د جندب ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده. دې فرمايږي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من صلی الله صلاه الصبح چا چې مو زکو مزد صباح په هو فی ذمته الله د الله په ضمانت کې دی یعنې د مسلمان نه د مال جان ته تکلیف رسول حرام دی فلا یتلبنکم الله من ذمته بشین نو مطالبه دیونه کتابونه الله فبارد ذمہواری خپل کې د څه شی بارک فلا فانه من یتلو بهشک شاند ده هر چې مطالبو کی داغن الله من زمتی د خپل ذمہواری بارک دی او شی بارک دی نو یدریکو الله وراگیر کی روبه نصی فلا سیدی تینش ثم او بیا به پر مخ و غرض الاوجی پد مخبل سرا فینار جهنم و غور جنن کی رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله ذکر کړي باق اجراء احکام الناس علی الظواهر و سرائرهم ال الله تعالی کوئی بات دې فضیلت کی ایزرائی احکام الناس علی الظاہر دخل کو ظاہری حال باندې با یو حکم د شریعت جاری کی اے او سره ظاہرا کلمه وای او داغنا داسه څه چې چالي دل نه دی د اسلام او د ایمان منافقی نو د مسلمان ویلې کی د هغه د حالات الله پسوارل شي و اسرار رحمۃ اللہ تعالی او دا غیب پټی خبرې دا غیب باطینی حالتونه الله تصفر لري قال الله تعالی الله رب العزت فرمایلی دی د کافر واره کې فین تاب وایي کدی کافر او د کفر نه توبه وېستا وزغورې سره پخلا و ایمان او کفر نه توبه او ظاهر ظاهر کې هغه توبه آیا دا زړم زړکم دې کفر نه تو بله نوډ یو با ش د دا چل معلو ل کچرې تو ب ویستا عقام او سولا ته او ظاهرن په مثپ بندې کو یو کافر زکه ورکوي ذکات دله فرمای خللو سله هم کولاو کولارره د دوی ببدی به مسلمانانی سی به سکې مسلمانان بی سبیږ تر سوو چې تی داې کار سرګن شوي نرري چاغد ایمان او د اسلام سر منافق دي د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده یې فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول الله صلی الله علیه و الیہی و سلم فرمایلی عمرت عن قاتل الناس ماته حکم کړه شی و دې جزب د خلکو جنگ جاری ساته حتی تر دې پورې یشهدو چ دې غواہینو کې دا کافرانو الله الہ الا الله چې بغیر د الله نه له سوق د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا وان محمد الرسول الله او دی غواہیو کې چې محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله دی ويقيم الصلاه او دې قومو صفابندیو کې ويوتو الزکات او دی زکات ادا کی فإذا قالوا ذلك کلش رہی دا کارونو کې نو عصموا من دماؤهم دایب محفوظ او ذاتی زمون نا وین خپل او مال و مالو نخپل دایبنی ثیول حرام دي دای مال و مال قبضه کول حرام دي الا به حق الاسلام مگر په حق د اسلام په دای قانون شریعه جاری کی گی یو سره مسلمان د خپل قتل کو وی نی یو سره مسلمان دو شادي شود ده اغ غ بتاریو کا وسلو غواهان کي پيشول ملاغد فاروج موسم صار و حسابهم على الله تعالی د دیغه حساب د باثر الله تصفار می شوی ده متفق وان ابي عبد الله طارق ابن اشیم رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وېमारې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یفول چې فرمایله من قال لا اله الا الله چې څردا کلمت لا اله الا الله او کفرا او انکار بما کوه و هغه چانا یو عبد من دون الله چې د عبادت کیه ما سیوا دنده و نه غټه انسانان پیریان ریان ملائک د چان چې عبادت کیږي د عبادت او د بندگی رينه انکارو نحرم ما ماله و دمه مسلمانانو د مال و ویني څو یو الحرام ذکرې مسلمان حسابي او باقی اوس کده پخلا را سي وې او حضرت کی سنيشتا نو الله تعالی د ده حساب په الله باندې تعالی شلوې ده رواه مسلم و نبی ما معب... معبد المقدار ابن اسود رضی الله عنه دم یقظار بن الاسود رضی اللہ عنہ روایت کی قال وایے قلت با فرمائی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارایت اللہ حبیب خبر را ترا کا القیت رجلا کشر ملاصم ذی و شری سرا من الکفار وکافرن میدان جہاد کی فخط تلن من قتال شروع کو فضرب احدى او هغه زمانه لا یو لا سوالو بالسيفی فطر فقط او ها یو لا سره نکته ثم لا ثم لا زمنی بشجرته او بیا زمانه دی دی اون سره پټش اونې شاله پټ او چری کی چې اسلامت لله ما اسلام روړې ده د فاراد رضا ده الله نو اقتلوه یا رسول الله آیا قتل کم زده ایدہ اللہ رسول بادا انقالها پسد لینچی دوی چی اسلمتو لیل لیلہ ایمان یولاس کتن کو او دوی کو دوری شایلو دنیدو چی نمان انبر راغی نا ہوئی ما اسلام روڑے او زن مسلمانی بدا اللہ حبیب زی قتل کم پسد دینچی داسی ہوئی فقال لا تقتل ہو تا اللہ حبیب نبی قتلیتو فقلتو یا رسول اللہ ایدہ اللہ رسول قتوا احدا یدی یولاس کو ایمان پری کرے س مقالهګې کا او ب دا خبره وي چې زو مسلمانین خوبا د معقطوه په د دی چې لاسی ک کړي فقاله اللهبيوي لا تول هو د به نقطت ل فین قتل ته کچې قتل لکو فنه هو ب ان تله مخکې دديله چې قتل کې ده انکه ب او طب په ددي قبل ان يقول مخذ دهنه چې دی ویلو کلمه ته لتي کلمه ده هغه قال شي ویلي دا متفقن علی او معناوی حدیث دارا دا چې انه به منزله کا معصوم الدم د دونه معصوم او محفوظ دا د مسلمان نه او محکومن به اسلامی ہی د په اسلام فیصله کړي شي او معنا انه په منزله ته په منزله یعنی مباح الدم ده تاوین با مباحی بالقصاص لی ورستی داغ دو وارسان دو پار دا دغ چگو چی اسلمتو للہ نوکو قتل لکو نو مسلمان دے قتل کو نو داغ وارسان با قصاصم تا قتل ای لادا مانانو چنو بمنزلتی ہی فی القفر چی دے گنی داغ پا بشی پا کفر کے واللہ آلک دداوی یو وسو سړی کلیم او jihad مقصد پل نفسانی غائشات قرپول او غص سرول نه وی بلکی د jihad مقصد د رب العالمین سو د رضا په کوو غره سے کټ کو اور आले نفسی چې وې جما کلیمې وې اس قسم قتلوا لیاغت ذر رسول دا په شریعت کې حرام او ناروا دي صلی الله علیه و سلامه وان اسامه ابن زید رضی الله عنهما دو سامع ابن زید رضی اللہ عنہما نے روایت تھے قال نے فرمائی باسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیغلی و من رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم د جہاد د پارا حُرَقاء یو محله او زه یو قبيله وا من جوهيرات جوهيني قبيله نا جوهيني قبيله یعسا وا چاغیتا حُرَقبه وی نو دغه زیده مون جهاد سفارلی کلو فسبحنا القوم علامیاهیم او بود دو دوی چې هغه بو طالب نه نه پای محمله او کا ولا حق تو انا ورجل من لم سوار من مو. او في وشن زور او يو بل سړي د امسوار او نا دی او سړی سره منهم د دغه فرقه قبیله نا مونږه پس لار کلم ما غشیناه نو کله چې مونږه بالکل ینې دا غسر په څورو کو او دیوبل سره په جنگ کې غډ ور شو نو قال لا اله الا الله وغذر لا اله الا الله دوی تکفان هول انصاریو انصاری صحابي خداغن الله زبند کل او بس صحابي په هن شو اشتهادی گنتی وا وتعنته بروحه او ما غپنی زیبانیوالو حتا قتلته قتل بک فلما قدمنا المدينه تا کل چې موږ مدینه منوره ته راغله نو بالا کاله نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره د صحابي نبی رحم السلام ته رسول اورتهول رسول چې پیغمبر خلق دا مشرکان نو حاضر ناظر او عالم الغیب نبی اور ته خبره سره رسول هم میدان د الله د حبيب د سرغ دروازه حبيب حاضر ناظر او عالم الغیب نه فقال لي ما تصنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسامه اسامه غ قتلته بعد ما قال لا اله الا الله فصد دين شغله لا اله الا الله وقلت يا رسول الله ما ورد يا الله رسولنا انما كان متعوذا اغضي تاريخي زمانا فنا هي فقال د الله هبي برتهدا ی قتل تههُ بعض ما خله ه الله د لا لهه الله نفس ختل کړي ساب الله حبيزور پرري شانانه شو ماذاله ترّ روه ش اللله حبي جيله خبرري بار بارويلا قتل تههُ بعض ما خ لا ه الله قتل تههُ بعض ما خ ل الله وې بار بار دا خبر ماته مکرر ولحتا تمنیت وای زه دومره خفشه عادت تمنا مې وکړه چې اني لم اکن دا چې نو زه اسلامه قبله ذلک الیوم چې ما اسلام نوې روړې مکیزی رضی نے نن رزم اسلام روړې چې دا ګنامه معاف شولې صحابي وې ذوره بنتھا پریشان وشو دې وجه نه ورنه نم دی خلق له دادې اعظم حکما علماء حاکمان و رسول پر کار دی چیو سړے لا اله الا الله وی نداغ قتلول خو عسم ندي پکار او بیا دي يهود او نصواراو د پکار دا د الله د حبيب پیغام نه متفق علیه و فی ریوات نی و ریوات کدا چې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لا اله الا الله و قتلته لا اله الا الله ویلی او تا قتلته قلتم او سامر رضی رسول اللہ ہے اد اللہ رسول انما قالها خوف الضغد یرینا وینا من الصلاح داس نہیں دیرینا رضی اللہ حبیب اور توئی آ قالا فلا شققط عن قلبه تا ذا غدا سیندا سکلاو لنا حتى تعلم تردی شتال فتلگی ذلی وی قالها املا دیدے ذڑد وی خویلو خنی دیوی دې کې ور وعده چې تا له لوري د هغه زړه پتاوس فما ذا ليقررها اميشو د الله حبيب sira خبره مکرروله حتا تمنه تر دې چې ماتمنا او کان يسلمت يومئذ چې کاش چې ما وېر مسلمان شې وې الحرقه فزميد حایه مهمله ترا او فتح درادا بطن من جهین ادا د جهین نه یو قبيله لورغند القبیلت المعروفہ وقوله متعویزن دی حدیث کی اے معتصمن بیا دی پدی زان من القتل لا معتقد اللہ دی عقید نوا تحرد جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نویتن دی کدار اسی او مجاہد جہاد کئی او چاکلی مو یزان او کو انو دلد بیا ویزان او نکی دی په افغانستان کې کی او مسلمان تا دا پرچمی او دا دہرین او او کلی می惫ه هغه وختره د جونده ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با سبعس یو ټوله لګلو من المسلمین د مسلمانانو جهاد ته الی قوم من المشرکین یو قوم ته د مشرکانو دا سمره حدیث کې چې راغلي چې نبی اسلام صحابه دا جهاد د پاره دي جهاد د پاره وي د صحابه کرام واسو وعنهم التقى او دوی ملاو سول د کافر وسره فكان رجلا من المشركين نو يو سره د مشرکان نه دا شاع چکل به وحش ايقصد الى رجولن چې د ارادو کیو سړی ته د مسلمانانو نو قصد له اغلب ارادو په فقط له نو غب قتل کو شهید به نو, نو مسلمان صحابي وان رجلا من المسلمين یوسری د مسلمانانو نا قساده غفلت هو یراضه او قصوار او کده بغافل کیږي جنا وکنا او صحابیو مونږه نتحدثو بیان د خبرې مقول او خبرمن کی جدا او سامع ابن زید رضی الله او سامع ابن زید رضی الله دوی د سړو کډیر مسلمانان شهید کړه نداس لاغه غفلت الوتو غافل شو او ورغه نفلم ما عرف عليه السيف چې توره کروچتا کا قال ما غاسروا لا اله الا الله فقتل هو غتل نفجال بشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زير النبي عليه السلام تراوه واخبره او خبر ولوركو حتى اخبر خبر الرجل او دا غسرید خبر خبر المرك چكيف صنعا چغسم وکړو فَتَأَاهُونَ مِنَ اللَّهِ حَبِيبُونَ فَفَسَالَهُ تَفُسِتُهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ ويريد قتل فقال يا رسول الله اوجع في المسلمين ود الله حبيبك مسلمانان كي ايت درد رسول او تکلیف رسول وقتل فلانا وفلانا فلانه قتل کو فلانه قتل کو و کسان ورتوش میر وَيَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ وَمَا بِهِمْ هَمْلَاوَ كَ فَلَمَّا رَأَى صِفَتَ لِشُورَ اُلِيدَنُ خَال لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِلا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَلْتُهُ وَبِيَادِ قَتْلُ كُشغْلَانَ إِلَّا إِلَٰهَ دا لا الہ <سؤال> الا <سؤال> اللہ سر بسکے چکل دا لا الہ الا اللہ راشو پر ازدکی آمد اغوخ لا الہ الا اللہ ویو تا قتل کو دارا توایا دی دی لا الہ الا اللہ سر بسکے ندی بتا ترس جوابی دا صحابی دیر پیر شکار یا رسول اللہ استغفر لی بل اللہ حبیب بخنر آلاؤ غوارا نور اللہ حبیب بخنا ندغ افتقال وکی فتصنو بلا ایلی ویدارا لواید لا الہ الا اللہ سر بیسکے اذا جاعت یوم القیامہ کلچرابش اذا لا الہ الا اللہ, اللہ دا کلمہ پر ازدکی عمد فجعلا لا یزید على ان یقولا اغا صحابی بوی بخنا را لوغانو الله اللہ حبیب بود دین زیادت الفاظنوی فتصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاعت یوم القیامہ ویدارا لواید چه لا اله الا الله سره واجب قیامت باندې سکے رواه مسلم دا عبد الله ابن عتبه ابن مسعود رضی الله عنه روایت دې فرمایي اور دې دې دعا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یې کولو چې فرمایله ان الناس ان كانوا بي شكا خلقوا يحزون بالوحي چې ورا نیميش ول د وحي پزریوانه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ای وਹੀ وراله چې دا منافق دي دا زنديق دي په خلداسي وي خدا سره او ان الوهیا کذ انقطعا او الله د حبيب د دنیا د رخصت دو سره وਹੀ هغه وਹੀ والا سلسله کښ شه یا و عمر رضی الله عنه مبن و بما ظہر لنا اغه چې سرګن شي من اعمالکم داملو استا سنا پمن ظہر لنا خیرن سوب چې مونته خیر سرګندې ویګې په خبره باندې نو امناহু مون باغه تا عمل ورکو وقررفناهو رانی دې کوبه ولسلرا من سريرته شي او نشته مون سره دغه په ټحالنا سه سه الله يحاسبه علاوه <اللہو> ده سره حساب کوي چې یې شريرته داغه باغ باتن او په خبرو کې ومن اظهر لنا سو ان چا چې منتبر اعمال سرګن کړه نلم نعمنه مون باغه امن نور کو ول ابن صدیق هو به تصديق نکوه وان قال اگر کدي وي چې ان شريرته حسنته ير ده په حال خيسته ده وګوره و هي سلسله ختم شوئی ظاهران نیو سڑے نیک نې کامال کوي نوغ بې پې باطن نه الله خبر دی او ظاهره نیو سړی سرئ هغه ب لړ نو هغه به بی اگر کاي لکه بعضې خله کې غلط کارون کوئ او ی ضررو کې میډیر فکر دی او زو کې می ډیرره میه د د هغه د ضررو په مینی باې بهفی سری نهې ظاهرا بهګوري چې څنګهلی نوغشانفی سری وي رو بخواارريو دې حدیث روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی صلی باب دې په بیان د دې کې چې دا الله نه اوسړې یا رب کوي دنیا کې اخرت کې دا الله دا عذاب نه هری دی باب الخوفی باب دې په بیان د یری, یری کې دا الله قال الله فرمایلی دی الله تعالی چې دی ری و ایایا فرهبود او خاص زمانہ ای زمانہ بندگان او یریږي زمان او زمانہ مخالفت پریزی وقالت اعلی او فرمایلی دی الله تعالی شلویره ان بات شربیکا بیشکرانی ول درفثه حبیب لشدید خامخسخ الله یو بنده صبر کئ حلم کئ کو چروی نسین د الله نیول ول ډیر صبر وقال تعالیٰ و فرمائی دی الله تعالیٰ چلوی ری وکذالک اخذ رب دی او دارنگی ویرانی ولد رفستا ادا خذ القرآن کل چرونی سی دی کلو خارون والا ونر وحی از ظالمتن او حال دادے چدغ خارونو کلو والا ظالمانو ان اخذہو بشکرانی ولد اللہ علیمون دردناک دي شديدن سختی او بیا فرمای ان فی ذلک ویشک فضی کی لا آیتن خامخ نشانا او عبرت لمن دغه چار پا رخوا فعذاب الاخرتی چیری کی هغه عذاب د اخرت لا ذالک د اخرت یوم رزد مجموع له الناس چراجم بکریشی دا وید فار خلق وذالک یوم مشهود او دا یورز د شدا خلک مشهود پاغي کې حاضر بکړی ومانو ومانو اخره او نورست قومه د غوړز د قیامت لرا الا لی اجل معذود مگر د فار د یو نیټه معلومی شغه الله ته معلومه دا او معلوم معلوم مخلوق ته پته نشته یوم یات پخمرز د قیامت براشي لا تکلم نفس برنشی او نفس اللہ بیزنی ہی مگر پیجازت اللہ فمنہم شقیون زنی با انسانانو کی بدبختوی اللہم لا تجعلنا منہو وسعیدون آو زنی بنیک بختوی اللہم جعلنا منہو فاما اللذین شقو ارچا و کسان دی چای بدبختو ففن نار نقور دی جہنم کی بی لہم ددوی دا پارا فیہا پدی جہنم کی زفیرون نری आवाज وی د خرد आवाज غونتي وشہیق اقول لوي لوي چې غيباي لك د خرد نوې आवाज غونتي وقالت علا او الله فرمایلي دي تعالی چې لوی د خپل کتاب عظیم شان کې ويحذركم الله نفسه الله تاسو یې روي د خپل نفس نا د خپل قهر غضب نه وي وقال تعالیٰ و فرمائیدی اللہ تعالیٰ چلوی دے خپل کتاب زیم و شان کی یاو میا فر المر و کم رس چه بطیخت کئی او سنے من افیہی درورنا علا تیخت بولی کئی چه دین ننخ پل حقو ناو نغاڑی او ما نسنے کئیو نغاڑی و امیہی دا مورنا بطیخت کئی وابیہی داو د والد و صاحبتی ہی د دا بیبینا و بنیہی او دا بچونا لیکل امر امن د پار د هر یو سړی من هم د دنیا یوم اذن فدا غورز د قیامت شانن یوه حال بیغنی ہی بے بے ہی. بے و یغنی چی د بل نه به پروا کړی تار شابه خپل دور له فکر وی چی د بل فکر نه به اغا د پروا کړ وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی یا ایه الناس تقوا ربکم اے خلق او یریږئ د خپل رب ان زلزلۃ الساعه بشتا غزللا د قیامت شیء عظیم یو شیء عظیم الشان یوم ترونها فکم رضبان شتاء صبح او ګورئی تازه حاله غافل بشی كل مرضعات عما رضعات دهغه بچینا چې غورت شو دور کوي كل ذات حمل اری وخاوند د حمل حمل خبل نحبت دو جنا وطرن ناس سکارا وینی بدا خلق دا خلق بتوین سکارا نشا نشا وما هم بسکارا او دیب نشنی ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب الله اللہ بسخو وقال تعالی اللہ فرمائی کتاب جی فلکتاب کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اره اصوب چیریگی دا ملاقات او د پیشید افل ربنا غلد و جنتو نگی زما با رب سره ملاقات کی گی مانا زما دا قول فیل د زندگی ته پوس پاکی یو معنا پایات مبارکا کدار ولی من دا غچا دا پار خاف چیریگی مقام ربی د ملاقات او دا دردود دا نا دا رب لغاندی دلبد و جنتو نگی یادا مانا دا اره اصوب چیریگی مقام ربی دا ادریدو درق پلنچه رق زما دا سر دا پاس و لار حاضر و نازر زما دا زراو دا ظاہر باطن تونو خبر دے او پدی تریکی دا دا کې دا الله خوف دے الله حاضر نازر گنی او دا آغی یر مطابق جونتی ری جنتان دلوت و جنتو دے ال آیات و ایدا دمر آیاتو ندی وقال تعالی او الله فرمائلی تعالی شلوی رے وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اَحْتَرَمُوا أَرْضُهُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ رَبَّنَا توحید وحید کیسر کنسولر دایره مزیدا مزیدا دکان